Збудили мене гучні голоси. Нестерпний сморід, ліс до носа, забивав дух. Кімната була повна густого диму, а в тому диму стояв дядько, затоптував охоплену полум'ям гордину, якою була завішена одежна шафа, і вигукував Води, мерщій води. Нарешті старий служник приніс ціле відро води, вилив на підлогу і вогонь погас. Дим повільно виходив у вікно. "Де та шкода?" спитав дядько, присвічуючи по кутках. Я добре знав, яку шкоду він має на думці і принижку постелі. Нарешті дядько підійшов до ліжка і зігнав мене звідти сердито вигукуючи: "Ану вилазь негайно. Цей бешкетник спалить мені будинок". На його розпитування я спокійно відповів, що хотів так само, як Малий Русо, коли вірити його сповіді, скомпонувати в постелі поважну оперу. І зовсім не знаю, від чого сталася пожежа. Русо, скомпонувати поважну оперу, вражено проказав за мною дядько, а тоді гримнув йолоб і дав мені добрячого ляпаса, що його я занотував як другий у своєму житті. Скам'янівшись, зляку, я стояв, нездатний вимовити й слова, і тієї миті немов відлуння ляпаса у вухах у мене чітко прозвучало, кохав я лише ісмену, і так далі, і так далі. Відтоді мені спротивилась і та пісня, і будь-яке компонування. А як же справді сталась пожежа? – запитав таємний радник. Ще й досі, відповів креслер, ще й досі я не можу збагнути, яким чином зайнялась та гардина, а разом з нею й чудовий дядьків халат та три або й чотири пригарно накручені тупеї, що з них дядько лаштував свою перуку. Мені потім весь час здавалося, що я дістав ляпаса не за пожежу, яка сталася не з моєї вини, а за спробу скомпонувати оперу. Це було дивно, бо дядько Суворо наказував мені опановувати музику, хоч мій учитель, розчарований моєю раптовою нехіттю до неї, вважав мене цілком немузикальним. До всього ж іншого, що я вчив чи не вчив, дядько був зовсім байдужий. Оскільки він часто висловлював своє велике невдоволення тим, що мене так важко присилувати до музики, можна було подумати, що він дуже зрадіє, як через кілька років у мене потужно озветься музичний хист, затьмаривши всі інші мої здібності й уподобання. Аж ні! Дядько тільки ледь усміхався, помітивши, що я невдовзі почав досить майстерно грати на кількох інструментах і навіть компонувати невеличкі речі навтіху своїм учителям і знавцям. Так він тільки ледь усміхався і казав з хитрою міною, коли мене вихваляли перед ним, а тож, мій небіж з химерами.